קוץ ודרדר יעלה על מזבחותם, ואמרו להרים, קסונו, ולגבעות נפלו עלינו. מימי הגבעה חטאת, ישראל, שם עמדו, לא תשיגם בגבעה, מלחמה על בני עלווה. באב ותה ואש סורם, ואוספו עליהם עמים. באוסרם לשתי עונתם. ואפרים עגלה מלומדה, אוהבתי לדוש. ואני עברתי על טוב צו ורק, ארכיב אפרים, יחרוש יהודה, יסדד לו יעקב. זרעו לכם לצדקה, קצרו לפי חסד, נירו לכם ניר, ועת לדרוש את אדוני.